اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وان منھم لفرقیق یؤمن پرون ندی ان کتابو د مسلمانانو په دین کې او دوکا بیان شو اخه کرانگی مالکی خینت کې د دې یو غره باندې شو نندې دې الله جل جلال وو بیا د دې خبره بیانې چې هغه پخپل کتاب کې خینت دا د الله کتاب هغه سنبي ویل چې څنګه الله نازل کړي دا مقبول شو پای ته تحریف کړل نریدہ ان کتاب بدل کړی د آیات ساته او مې ولې الفاظ بدل کړی یا الفاظو کې تبدیل کړی د کلمې سي بارے کې وویل اللهم ما كتبت ايدي ولا سنبه په کې لګل کل زکات هغه د حفاظت وعده الله نه وکړي او قران داغه د حفاظت الله وعده کړی نو د کیسو کلفازو کې تبدیل نشي فطورات فتوارات کې لفظي تبديلي هم موجوده پلاس دغه د لیکل اوله کدي آیات کې بیاني به مانوي تبديلي وان منهم لفریقین یلون لسنتهم یلون جبتا ویل لسان جبتاوی. جبتاوی جبتاو جبتاو یره تاو پټ کی باندې چې زه به تاسو ته وګ نوټه کې بدل شي لفظي بدل شي بدل شي نو بدل شي لا کوم بیسه قاره کې ته شيود چې د امبر اسلام د راینا غزراینا راځو ساتنه دا معنا ته جوړه کړه چې زموږ شپن کې نو ټکه بهم بدل کړي یا به به کې پیدا او معنا به بدلوي چې ټکه زه غزراکا جنو د اني الفاظم بدليږي ایرادم بدليږي او معنام نو دی بدکار په دې دورات او دا کې انجن نلہ بدی غانې په دا اکار کې رښتې چې د مخلوقات په مالګو خیانت کوي د دین د الله تعالی کتاب اده کوي اغاتن مخوز نه دي هغه کمدي خیانت کړی دی بدل کړي را بدل کړي او لږی تبدیلی هم په کدازه کوي د باز لذیذ نه دي لې نه مني جو قران دیویا ته ان شاء الله را بشیروستو شپږشت مسيبار کي راغلي محمد رسول الله والذين معه اشد على الكفار ولا ينه صحابه الله سي صفات ذکر کړلي بیا علاوه بر حجرات تورات کیمو انجیل کیمو حنا جو سنت تورات انجیل روانه صحابه او صفات پکې نشته نه چرته لړل نو الفاظ کي تبديلي و ان منهم او يقينن يوعدنا دی د دين و ان منھم او یقینا بعضه د اهلی کتاب نه لفرقنی وړه تاویب نه اشرف وې او نه اختف دایمه شران یلون انسین ته چتا او وی راته او وی چې بخپلی کتاب پر خپل کتاب کې پر تورات کې انجیل کې لتاصابو د چې تاسو ګمان وکئ پدغه محراب من کتاب د کتاب نه ستاسو دا کتاب د تورات انجین الان ته الله پرمای و ما هوا انه د اقشه چې دی په جبه اړولې بدل کړي را بدل کړي دي منل کتاب د الله د کتاب نه نه الله د کتاب نه نه دی وویل دا هدي پالل درو دی و هو من عند الله بیا سره بسوال نه چپلاسی نکلو کو یا جب ذات او بیا په خلو سره داوام کوي وای ور سره چې ګورې دا د الله کتاب دی هلانګه په خلو ج بانې بدل کړي را بدل کړي دی نو صرف عملی کردار باندې اکتفا نه کړي بلکې و سره داوام کوي درو اون پاللا جوړي وي یقولون و دی و یغوا دک محرب دا چې دی په دی را لراو لیدي من عند الله دا د الله لاره دی الله فرمایي و ما هو دا پرد وه ما هو ندی دک چې دا دې پيجبې اړولې اړولې دې بدلوالې پي کې کړه دې مینندلا د الله ترپا ويقولون دا حدیث سکي دروغ وي علي الله په الله باندې الکذبا درو چې را محرر چکم دې موږ لیکلې دې پيجبې توکړې را توکړې دي دې چې دې تورات وي دا خدي الله باندې دروغ تړي وهم یعلمون دا نه جنې په وی سره دا په غلط کار کوي الله وی وهم یعلمون او حال دا چې دې په خبره کويږي دې خبره کې دې جن دي دا د الله کتاب نه نه رضانه وکړي نه دې کې زور نه وروهم یعلمون لو دې پوهې پوهې دې سره دا غلط کار کوي نه نه دې په کار سره دا په غلط کار او دې سره دا په پاللادو ورپسې ایا کې بیا د دیوبل کباحد وایني د او د عیسایانو یوه بل کباحد اهلي کتاب وایني عیسایانو به خبره کوله نو د السلام دا حکم کړي چې زما عبادت کوي ارداچکلا جرګن نبی السلام لگاله نه پاجرګه کېم یو نبی علیہ السلام داوود اته من زکه ځان تر افلچې ته دا غوالجستان د عیسی علیہ السلام په شان عبادت وکړي خدا آیات الله نازل او عیسی علیہ السلام مدي یادو چې موږ ته حکم کړ چې زمای عبادت کړو ندی آیات کې منلارت کئ او ان شاء الله و مصی پارا کې براشي چې قیامت راځي عیسی علیہ السلام نو خدای پاک تکوزو کې سرته دیني الله ته پددا انت قلت للناس اتخذوا لي وامي اله من دون الله ثاني خلقته ویل چې زما زما د مور عبادت کوي نو الته کې مله پدی باندې حجت قائمې نو دې بدک خبره کوله چې رحم ته السلام ویل چې زما زما د مور عبادت کوي الله پدی رتي مکان علی بشر دیو بشر د انسان د پاره پتهولګی د پیغمبر بشری نور نیلی لگا سنگتی بریلان دی پسی شوی پی عمر نوری آم انسانی بشری ما کانا لی بشری جائز ندی دیو بنده پارا این یو تیه اللہ الكتاب چیدتا اللہ کتاب ورکڑی یعنی انجیلی سالی سلام تمیلا ہو تورات مسالی سلام والحکم اور حکم ویلی کی پوید دی کتاب ته. کویا په شریعت باندې پیغمبر حدیث او علم دا ولحکمه کویا ده شریعت وتعال الله ورکرې ونبوت او پیغمبري موږ پړي دا درېواله سيقاتوي کتاب وتعال الله ورکرې د کتاب علم ورسره کوم شریعت باندې چې الله له لګې له پاګې باندې کوې دا د انسان جدارې سيقات په کې وي سم مه اقول للناس او د دې تو بیا د خلکو ته چه کون و عبادل ëمین زما بندگان شه دا ندي ده اللہ نالاوازمہ عبارت کوئی ماللہ پرمئی میکانہ لبشر جایز ندی دیو انسان تا پارچید در روال سیزون آئی او بیا خلکو تا دا خبرو پی سو میاقول در روالا و سروی و بیا دا خبرو کنو دادا دارد دا پارا جایز ندی چه خلکو تول کون و عبادل ی من دول زما بندگان شه دا اللہ نالاوازمہ عبادل لیکن اللہ پرم دا استا سود زان درو خبری دي چې کله دا دري خبر وي نه پیغمبر دا څخه خبر نه کوي بلکې پیغمبر بیا س کوي دا د یوټي سي نو خلق خدا ترپ تر بلل خدای خلق پیدا کوي د پیغمبر ډیوټي ده ولکن لیکن دا پیغمبر بیا وایي چې کتاب ورسره نبوت نه لیکن هغه دا وایي نه کوي کو نو رب ربانی منسوب به سوی رب خدای ته منسوب خدای خلق خدا فرست عالم طالب خدا ته ویلکی علم او عمل کې کامل انسان ته ویلکی او ربانی هغه کس ته ویلکی چې د خلکو اصلاح کوي کی او دوکه بلوي عینم څ نو پیغمبر بیا څه خبر کوي چې کله درسیونو وسري دغه پیغمبران دي نو کو نو خدا پرست خلک شه د خدا عبادت شروع کوي خدای تزان رسوله او پسې شي ځان خدای ته ورسره کوم ته د خبره کوي امت دا بما کنتم تعلمون الكتاب په سبب دې باندې کتابو تعلیم د کتاب ورکرایو بل دا یو بل کتاب کلامه نه د کتاب ته کازه دره کتابو خدای خلک شه وبما کنتم تدرسون او په سبب دې باندې چې تاسو تدرسون تاسو پخپل لم چکهله پیغمبر می نو هغه خلکو ته دا خبره کوي چې الهه کا تصوور کتابونه لرلې یو بلته دا کتاب تعلیم ورکوي نو د دې په سبب باندې نظام خدای ته ورسوي الله عزوجل ورسوي د خدای عبادت شروع کړه اخن کو ته دانو عبادت کړه نو د عیسایانو د روح صادقیت شو چې دی وی موږ پیسه علی السلام ویلي خدای پاک کوئی پیغمبر داسې پات نه یا خدای خلق ته دا خبر کوي چې کتاب ته ملاوه ده د دلاوت کوي لول اعلان په کوي او یو بلته خایه پدې باندې خدایونه کان خلق زور شه الله تزه نو رس نه پته ولګی چې کتاب مقصد څه کتاب چې پیغمبر راډینو ادا راچې ته وللې او په خپل په پوهښنه بیا بلته پړاو او بیا په لستو او د بلته د پړاو له مقصد څه چې تم خدای پاک ته شي خدا پرست شه طالب خدای شي الله تبارک و او د قران کې چې چاته نو هغه نه کان خلک چې خدای سره اړیکې پیدا شي نو اذن کا حکم کوي او پیغمبر والسره وسره څنګه چې خلک خدای ته را بلی او خلک توج دی خلک جوړځه نو والسره وسره د شرک نه پېګې خلک ته عبادت حکم نه کوي بلکې د شرک نه به کوي د دې الټ کار کوي ولا یامرکم ادکا پیغمبر چی کتابو نبوت و حکمت و سرده لا یا امرقم دیتا ستا حکم نکی انتتخذو الملائکہ دا چیتا سو انیسے پرشتو لرا و النبیین پیغمبران در اربابا خدایان نو پیغمبر دا خکم دکی اسنگو و پرشتو تا خدایوی بنات الله به و تیدہ اللہ دن عیسیانو بے هو المسیحو بن مریم خدایتا بے عیسیتا بے خدایوی یہودیان تبا عزیر تا ابن اللہ وی. نو اللہ دا خبر اکیجی گو دے پیغمبر دا حکم نکیجی خلقو تاوی جی پریشتہ خده انی سے یا دا انبیاء اگا پخدائی توب سرا انی سے متصر پانی انی شروع کے اولا اللہ خود فضیبان نور مزید رد کی دا خواجی با خبر ادھا پیغمبر خلقو تا دا کفر خکم کئی اوست دا دیر جی مسلمانانی چ خلک مسلمانانی بل پیغمبر و د دعوت مسلمانان خلکی نو پیغمبر در لګي او دی ایمان روستو د کفر خبره کی چې زمای عبادت شروع کړه پرشتو عبادت شروع او اده کرانګي داسې کیسه هغه شروع کی چې خلک پاګې باندې گمراهان او کافران شي ایام رکم بالکفر آیا لکه پیغمبر تاسو حکم دی په کفر سره بعد ازن تو مسلمن روستو اډینا چې تاسو سے مسلمانان اغتاست دعوت درکڑے مسلمانان کڑیئے نوچکل دنیا نتا نبی آدتا زمان عبادت کروے نبی کا پیران دا سنکی خدا پاک پاڑی سیانو آیات کی مسلک رسالت بے آنی اللہ دیتا ترعید ورکی و دی یو حکیانو کی یو وادر آیات دیسر اللہ یو وادر کڑے بلکه ټول دنیا کې چې څومره خلک په سورہ انبیات تر نو هغه سره دعوه ده شوی نو په دې کې یو وعدم رايي دي او په آیات کې د نبی له سلام د ختم نبوت مثلا بیانې او د نبی له سلام د عظمت شان بیانې اواده سمونو عالم ارواح کې د روحونو نغای وعده هغه ستې شوی دنیا کې د هر نبی نه دا وعده الله ستې داګه او یاد کې اخل کو از اخل الله چې وا راست الله تعالی میثاک النبی میثاک به خوادي مضبوط وعده ان نبیین د ټولو پیغمبرانو د دې وادي د دې انبيین ان نبیین نو السلام نوواله طریسا علی السلام پور ټول پیغمبران مراد دي د دې ټول نه الله وعده غستا د بیان دا غوادي نو عادت یا الله می کی غستی وايي چې دنیا کې کم وخت به پیغمبر راتاو د دې بې پزریه به ته دا وعده غستا چې د کم وادي بیان الله بورتاوئی لما آتیتوکم من كتاب و حکمتی آغا چیز در قومتا اس کتاب و او حکمت در بعض انبیاء تا کتاب ملو شیده بعض او صحیب پی ملو شویدی او بعض داسی چې چی کتاب و تا نده ملو شید صحیب پی اگر دبل نبی دا کتاب دا چلور و دا پارا راغل لده لکر تورات بارکدی را پیغمبران راغلی دی تورات کتاب بچلو داغی احکام ناغی توا بیا صرف حکمت او پویا اللہ ورکلا کتاب بنو کتاب بازو لو نو اللہ نے طول و انبیاء و نواداغ لما آتیتو کم من کتاب آغا چیز تاستو کتاب درکم یا حکمت یا دوار درکم کتاب و حکمت درکم پویا در شریع سم جا اکم سم اشارت در خبرتا چی در طول پر اخیر جا رسول تاستو تا بیو پیغمبر عزیم و نسمه ده خبره تا اشاره ده چه ده روز قلتولنا اخر ده جا اکم رابحی تاستا رسولن یو پی عمبر عزیم لوی پی غمبر نبیازمون پی عمبر مراد ده او خیرکی برعزی نددن رسکو بابل نبی نی او آغا پی غمبر بداسی مصدد کل ما ما کم چه ابا تصدیق لما هغه معجزات او د هغه دلایل او هغه کتابونه ما کوم چې له تاسو سره دي چې تاسو سره سدي او تاسو له الله در پیډین نو هغه به د هغه تصدیق کوي الله پرمایا چې کله دات په رمبرشه نه ده د برکت تاسو سره کوي تاسو ته کتاب او حکمت در کوم ټول پیغمبرانو ته وی د نووي اسلامنا علوا په هر هر دور هر هر زمانہ کې که گوله تاسو که کتاب او پوی ملوشو که کل اخیری پیغمبر راشی لطؤمنون نبیهی نو پا اغا بانده با ایمان راله که اغا زمانه که یه نو پا اغا ایمان راله ولی او که اغا تا ده امداد ضرورتی او تاسو اغا زمانه امون تنو ده ده پیغمبر امداد بانده نگور دی ایهودیانی ایسایانو تانلاوی چی گورست تاسو پیغمبران سر الاح داوازه دا چکله در پیغمبر راشنه ده مدد وکړ په باندې ایمان راړې لته سو هغه سره پیغمبرانو سره شي و په دې پیغمبر باندې ایمان راړې ناجيبه خبره غه زموږه پیغمبر چېرې هغه سره پیغمبر د امت یانو نه وي هغه نبیول انبیاء ده ټول پیغمبرانو په الله کلام له ټول پیغمبرانو ته چې پاغه به ایمان پته دا خبر هم زمو تران شي چې اي ګډير مخفي مثلا ابراهيم عليه السلام <سؤال> کله تیر شي دا الله نبي عليه السلام دی چې په دې به ایمان راوړل مدد وکړ نو هغه کله تیر شي پیغمبر عليه السلام کله راځي په دې وسینګ ایمان ده دغه کله الله تعالی صرف د نبي سلام تو سلام عظمت شان بیان عظمت شان چې که کغه پیغمبر دمر عظیم شان پیغمبر کچر هغه زمانه وی همون با ملائن. او هغه زمانه عمر در طاغه به ایمان ناله او سبقه و دغه انداد پد او بل دغه چې پیغمبر اسلام علی زمانه اون کا کنو مدہ ودک انبیو سره الله چې کا معاده وکړه نو هغه نو, قبول نو په قبولیت باندې ثواب مله وش الله چې سره کا معاده وکړه هغه قبول وکړه نو هغه وته ثواب هغه مله وش و سلم خاتم النبیین اند او نبیل الانبیاء اند پولو پیغمبرانو تا اللہ ویلو چه پده با ایمانو را داد تصدیق داد مدد بکوئیس چه کل دا وادا اللہ بوا غستا عالم ازل کی واغستا یا هر بور که دا پیغمبر اغستا واغستا نو اللہ بیو پرمایل اا قررتم آیتا سو پدی باند اعتراف کو دا خبرم پبول رچل دا پیغمبر باند با ایمان راڈا او کچر داد زمانم امون تا مدد بکوئیس وا اخذتم واخذتم او تاس قبول ا انا زالکم پدی خبره باندې استری واضا زما زما په خواده قبول کړ او پدی باندې اعتراف وکوه او قالو فی عمران او بس مونږ اقرار وکړه خدای په هغه ایمان اقرار کوو قال الله وهو پر میں الفشدو تا سو گواشه پدې گواشه چې تاسو نه وعده واغسته او یادونه پشدو په یو گواشه پدې خبر چې تاسو ټول ما سره وعده وکړي چې اخیری پیغمبر باندې به ایمان او داغه ما جرب وکوي او الله پر ما لوانا من الشاهدین دې تبعه زم تاسو را پدې خبر باندې پدې خبره زم پتا سو باندې ګواهی مچ تاسو دا خبر اوکر چې دا هغه پیغمبر به هم باندې دا خبره ده چې کله دا زمانې عموم نمونبا دا باندې ایمانوم راو او دا هغه امداد مومکو اور پس الله تعالی فمن تولى بعد ذلك فاولائک هم الفاسقون د دې وعدې چې دا سو کوم وعده دا وعده ما تکلو پدې پیغمبر ایمان را فؤلائک هم الفاسقون دک کسان چې دي دا, دا هم فاسکان دوی فاسکان اته څه کړه مراد څه د اعتقاد چې په دې پیغمبري ایمان نه دی دینه واره نه کافر شو دا ټول دینونه منسوخ شو نه الله ویل چې کله دا پیغمبر راځي په دبا ایمان لرستا سو به ختم شي لا تو نه دبا ایمان لرستا سو به منسوخ شي د به د به خورای تر قیامت به دین چلېږي ان جنور دین نہ شو او دې دین نام چې مخ واړل <سؤال> دای په بوله کوو دای په کې بوله نکړه تمن توله باد ځنه کوله کوم الفاسقون کافران می دې کبل دین قبلي کې خدای پاک مخبلا ورته آیات کې بیان کړي نو ګوره دا هغه یا ساتو یو مطلب دې آیات ته ما بیان دي چار پیغمبر نه الله وعده واستو زموږ نبی عليه السلام بارک فضلی آیات دې مطلب دا دې په نه مطلب سم جا اکم رسولون نموراد ار یو پیغمبر او ان نبیین نموراد پیغمبر این ار پیغمبر نا اللہ دا وادا اغستوا جو انده استا پا زندگی که بل پیغمبر راغے خبر جانتا لگا بل پیغمبر راغے نتبسک لتؤمنون نبی دا اغا تایی پاغبانده با ایمان گاڑه دا اغا امداد نو هر پیغمبر نا اللہ دا وادا کچرهستا ته حیات باندې پ ژوند باندې ته یې اوبل تا تمه کتاب او حکمت در دی او تا په بل پیغمبر راغله نو تبه په ایمان دا لري نه کل امت ته باندې دعوت ورکې چې هغه او دا غي ایمان دا وکړو نو اکثر د دینولو تقریبا دینولو یو شان دي په دې د ایمان مسلې شې دا کې دي مسلې شې دا آخرت مسلې شې دا جنت جهنم مسلې شې دا په ټولو دینونو باعی لغ مسالې <تصفيق> بأ دا هغه وخت سره چې مې عبادتونه یو جدا دی لګلګا او هغه وخت کې متقازین او هغه مسالې زره جدا دی نو ټول دینونه وجه الله ویلی بسار په نمبر تویل شو بل پیغمبر راغ نو هغه او امه ته هم د ترغیب ورکه او هغه الله الله لري چې د عبد چې راغلی د دې نه دین کورې نو دله بسکه ایماند بادا نه زیاد د اختیاره مې ځکه د الله دین اغم پرې او پاغه باندې ایمان اورا غیمه او پرې باندې بیا ټول <سؤال> اقرار کړو او الله <سؤال> او دې پرې گواشه سم کړې گواهی اوبیا د ایت مطلب واضح ته کم خلک چې د دې خبرې نه واړي د لږه پاسکان او غیر دین الله افغیر دین الله ایه د دین د الله نه علوا افغیر دین الله ایه د دین د الله نه علوا يبغون دا خلک د یهودیان اهلی کتاب دی دین نه علودی دی اسلام نه علوا دی بلد لنټی نو مطلب دا رته دا منکر کرد نه ناکار نا کرد اخیرک دکہ اسلام پاتی دی دي نور دنونا ختم دی منصوف دی و دینا علاوہ بل دن نطول د روا کار دی حالانکی ولہو اسلمہ دی اللہ دا پار تابیدی اسلمہ مطلب تابید اسلام یو زمین دی اسلام دی اگر خاصا مانا دی اسلام دی یو عاما مانا دی تابیداری تبلی کی ولہو اسلمہ دی اللہ دا, دا, دا, دا, دا پار من آسو پس سماواتی چپاس مانو والارضی وکزمکی کری توعا په خوشاله سره او په ناخوښ سره په خوازه سره وکرهن او په ناخوښ سره ځان کویا که توعا نو کرهن نه نه توعا تشریح تور الله له اختیار نه الله کتاب دیتا سناسين ورکو چا موضوع چا ونه کړ دغه تشريع شريعه او و مليږي يا دي تا طوع مليږي او کار هديته چې الله یو شي مجبور اتلس انا پرمانه نشم ولکه سپماتا وګره ان ورته وګره دیونو غټو تا وګره تطول سيزونه الله تعالی په یو کار باندې دا د الله پرمانه نشم ول نه دې دې ته الله د دینه ارجي حالانګه د الله د دینه اړېدل نه دي په کار د پاره هغه سيزونه چې اسمانو د ګډنه الته که پسمن کې کرهنیشټ ټول په خوشاله سره د الله تعالی کبیداری کې الته به چې به نن زورو نشټ ټول د الله تعالی کبیداری او پسمن کې کېره هندزمه کې سر لګې د له هندمه کې توعا کر دعا لرښت سو هغه زمه کې داسې دي چې الله مجبور کړی دی بازي سيزونه اده الله د حکم نه نه فرماني نه کوي او بازي سيزونه داسې دي چې هغه ته الله اختیار دی نای په تو سره په شرિયت سره کله تا بیداری کوي او کله کل سو کوي او سو کوي نکي نظمکه کې کہ دوار کې بعضی داسېونه داسي چې الله مجبور کړی دی, دی, دی, دی. دی, دی او بعضی دا داسي کہ دی چې اختیار دی سو کوي او سو کوي نکي اسمان والا خو په خوشاله سره په تعبیداری کې تا هونډه ګران مشتا چې الله وتای او حکم ورکړی دی تشریح حکم ورکړی دی او بیا الله سکه نا پرماني کې داسي مشتا ازمکه کې دوار نو ده الله ټول تاګیدار دی په ښوシャレ دی په خوغه دی, دی. اللہ دی. او په نا خوغه دی خدای الله تاګیدار دی ځمک او اسمانونکي ویلېه یرجعون او د تبدا ټول واپس کولی شي نو تاسو د الله تاګیداری کوي دا الله نه پرمانی م کوي اخیری آیات قل آمنا بالله الله پیغمبر کوي اظهار کرد اسلام دی تا ایمان اظهار کرد چې تاسو د الله نه علاوه بل ومو ننله تا کولته او آمنا بالله مو په لای مان وروډه و ما او په قرآن باندې کتاب باندې انزل علينا چې کوم په موږ نازل شوی د واسطې پیغمبر و او په هغه کتابونه انزل على اسحبو باندې انزل على ابراهيم چې په ابراهيم عليه السلام نازل شوی په اسماعیل اسحاق او يعقوب عليه السلام ول اسباد اسباد نو یعقوب علیہ السلام اولاد دې چې پاره کې کوم انبیاء ته رمبران دا د تورات ک빌ه په اسباد کول اولاد نه چې پکې کوم نبيان وو ته رمبران ول اسباد او پر هغه څه اولاد تور کلي وما او پر هغه کتابونو او ته و عيسى تي موسی او عيسى عليهم السلام تور کلي شي دي موسی السلام ته تورات عيسى السلام ته انجیل او نبيون او موږ ایمان ورته په هغه څه چن نور پیامبران تو تورك ور کنبیاں تو ور قیشی من ربہم درب ذینا آیت پیغمبر دی تو اعلان فرق کو بین من من تفریق نہ کو چ یوم نور بلنم یوم نور بلنم فضیلت فرق نہ کو اعلان فرق کو من من تفریق اور فرق نہ کو تمابین دے او تند پیغمبرانو کی مسلمون امون تویل دے اللہ مسلمون غاalke خودن گیو اسلام راڑو دکیو الله ته تابعدارن گیو اسلام راڑو او د بل دین نلړو وان منهم او یقینن بازه دو د دو ویلا د ل فرکن خاام خان ل فرکن خاامخ او دله دا اول س نته چې تاتهجبپلبل کتابي په کتاب بانددي دا په سپلو په کرات بانددي ل تصوهو د پااردي تصوهو چې تسوکومانو کې په دکه تریبباننددي پهې محرب کلان باندې من کتابي د کتاب دا اللهنا وَمَا هُوَ انَّذَكَّ مُحَرَّفٌ ذِذَانَ جو کړل دی مِنَ الْكِتَابِ ذِكْتَابُ ذَاللَّهَنَا وَيَقُولُونَ لَوْ تِوَايَ انْ بُوَا ذَذَانَ جو کړل شي وِكِتَابٌ مِن عِنْدِ اللَّهِ ذِجانِبُ ذَاللَّانَا وَمَا هُوَ انَّذَكَّ خُدَّ صَاخْتَ ده كِتَابٌ ذَذَانَ جو کړل شي وِكِتَابٌ مِن عِنْدِ اللَّهِ ذِجانِبُ ذَاللَّانَا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ يَدٌ وَإِنَّهُ الکذبا دروغو وهم یادمون او خالده جدی پوئیگی نردی و جنبی علی صلی اللہ علیہ السلام پرمائیلی جدا کتابونا بدا حق مسئلہ بیو تا بدا اگه انکارو کی یعنی حق مسئلہ بیو تا بے اومانی بس غیت وای مونگا پا آغا بانی ایمان داوڑی کمچه اللہ نازل کلے ما کانا بشر جائز دی دیو بشر و اي يؤتيه الله دات وركدت الله تعالى الكتاب كتاب والحكم او كل الشريعه والنبوته في امر ثم يقول للناس او بيادي وان كنتم عبادا لي شي عبيد زمان بدون الله ما سوى اللهنا ولكن كونوا لك الشربانينا قد قرست ربرانا خدا پرستا طالبان لخ دی بما پ کوم پهسبب ددي بانې چتا تو تو علیمونای کتابه تعلیم ورک د کتابی وولتا و بما پ کو مو په سبب دديبانې ت تسو تسون کتاب لرا ولا يأمركم أن تحكموا بالباطل بعد أن تنور لكم البيان انت تخذوا الملائكه دچونی سے پرشتہ وہ نبی نا پیران خدایان آیا مرکم یا حکم کوئی تا بالکل گری کافر کدو سراچ بعد انتم روہ دینہ چیت مسلمون مسلمانان صداورت دبان دی نذکر نکیل خلاف وایه راویا ته خدا الله فاهور کتی واس تعالی میثاکن نبینا په خوااده پیغمبران لما ها فاهش اتیت کوم من کتاب و حکمت دی کتاب نا دکوی دی چریت نا سم مجاکم رسول بیا براشیتا استا رسول یو پیغمبر عظیم الشان مصدقل اماما کم تزدیک و انکی باید آسو ما کم کتاب سردی لتؤمنون نا نو یکینا خواه لتؤمنون به خواه مخاطا سو با ایمان وارا ولا كنصرنه فمحدث ابدا عظمه تو یک چرتا ز زمانہ عموم تعال قال او پرمانه تعالی اقررتم آیات اقرار همته خبره باندې صدا خبره پتا سو باندشته دا پر د پردا من و اخذت موتس قبول اقرار انا ذالکم قد پیام ورانو اقرار نامه اقرار کو قالو پرما لا تاشهد غواو سے وا ان دیوبل بان گواشه وانا از چ ما كون دتاسترا من شاهدینا د گواہی کو کلام ز پدی باندې علم نو دات ساته د مرشدی کونه منظور شو الله په دی باندې به ایمان دار یو حدیث ک راضی پیامبر صلی الله علیه وسلم عمر سے پیغمبر علیہ السلام دا راغه اولهودی ولس کلمات حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کے اپ پر سناؤل شروع نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ تکصور شروع صحابی عمر سے بلا اشارہ اور کئی علیہ السلام مخ تنبر کہ ویکت پیغمبر علیہ السلام او بیا عمر سے گو رضیت بالله رب و بالاسلام دینا محمد النبی او بیا پیغمبر علیہ السلام عمر سے توئی کچہری موسی علیہ الصلوۃ والسلام پدی زمانہ کے جوان دیو نلما الا التباع داغه د پر به اس گنجښ دا نو مگر ځما تابعداري وکړه زکه په دې آیات کې مرাজি چاغنه الله ودا راستیو د ټولنا چې په ما ایمان دار انه تاسو څنګه دا کتاب مې دغه کتاب او یو روایت کې راځي پیغمبر اسلامو پرمړی تاسو او زکه پیغمبرانو کې تاسو په ایسه کې رسولله ابن کثیر دا روایت ذکر کړی لري تاسو دما په ایسه کې رسولله په نور امه تلو او زکه نبیانو کې تاسو په ایسه کې او برخه را سیدلنه نو مطلب درې د اغه د دین اغه د فَمَن دَ دَ دِ دِ كَانَ وَلِيَّ النَّاسِ فِيهِ وَالِدٌ بَانَ دَالِكَ اوستد دي اقرارو شهادت نا فاولائك دال کسان چدي اومل فاسقون هم دي فاسقان دي افا غير دين الله يا لا ودبن بالله لا يفهمو دي بل دي لټي ولهو الله پر اسنما تعبيدي من اعثو السماء دي چدي بسمان والارض يضمك كي تو ام خوښاله سرا وکر هن او پنا خو خیره وا واله يذل تن بچ تا يور جمعا طول پتول پس طول وو واپس پرشي اور ایمان له بالله باندې وماف كتابون باند انزل علينا نازل پرشي دي من باندي کوه سديد پیغمبر وماف سبن انزل جناذل قلیشوی دی پے ابراہیم علیہ السلام باندے و اسماعیل و اسحاق او پے اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام باندے والاصبات و اولاد یعقوب علیہ السلام باندے جن پیرانبران و ما اوفا غس جوار او غس جوار قلیشوی پیرانبران تھا من ربہم جانب رب تو لا نفرق بين احد منهم من فرق نکو پر ما بین دیو تند دیو پر ایمان که و نحن عمون کیو لہو دیو اللہ تلاتا نبل چاہتا مسلمون اسلام رؤون کیو غالق خودن کیو بست ایاو <متحدث> اللہ ولین یا آخرین یا دل قوت المتین یا رحم موسیقین یا اللہ متسابع نصیب کیا اللہ خیر ورکتر نصیب کریم خدای یا الله <سؤال> دې کې جهودو لې سېانو یالنا چې کوم کبه هټونه ذکر شي غايده کوم هر به ذکر شي یا الله دې نه ډېر ذکر شي یا الله کریم خدای دې دین موسی ته دین حق چې کوم اسلام دی الله تعالی چې تاره پیغمبران نم پتی بندوادي او ست دي چې دې لپاره کوم پیغمبر رضی الله غیمداد بکاو راغه به ایمان لړه کریم خدای زمون په دې پیغمبر باندې ایمان برقرار قرار وسه کریم خدای چې تا کوم دین ور کړې داګه د نصرت لپاره د خدمت لپاره کریم فر اعظم دې دین زمونه کریم خدای دې دین د خدمت اډن اوسه دی الله کریم خدای زموږ کار واخله یال چې تازه کړو چې موږ اوس مانو کې ستاسو تابیدار کریم خدای د هغه تابیدارو په پیرس کې کریم خدای مواجه کریم چې کوم وخت کې مرګ راځي دغه تابیدارو کې موږ محسوب کې دا په پیرس کې موږ ولیکې کریم خدای دا غیب په چې موږ قبر کې بیا یال الله ستاسو او بیا اخرت کې موږ پاسو یال الله ستاسو خلکو کې کریم خپل استا پتا بيدار خلکو هي کریم خپل دعا زمو قبول کيه صلو الله تعالی علیه